بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم استر عيوبنا واستر نسائنا واستر بناتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم استر عيوبنا واستر عوراتنا بفضلك وجودك وكرمك لك الحمد يا الهنا على ما جعلتنا مسلمين ولك الحمد الهنا على ما جعلتنا من امه سيد المرسلين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك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 وبعد يكون الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي ثحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء Ja këja dëllë barëku, ja këta po abësarahum, kulle ma adalahum me shaufijih. Inderuar i gjemat këtë dhe ajete të kombinuara, këtë di pjesë ajeteve të kombinuara nga gjithura, në kurani kerim dhe tjenë pjesës e temës tonë të hapur, edhe e fundit, jo e fundit për karra dhitja asaj që i kemi pas vendosë me thonë në këtë kodë, po e fundit për shka këshyriës së mujit Ramazanit. Paleminderimet edhe hamdi i bojmë Allahu gjëlle gjëlelu Për shëndetje tona për nga zemre i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam Me lutje që Allahu gjëlle gjëlelu hu ti pranon prejne Ta pranon në mozën e gjumos Ta pranon Allahu prejneve sunnetin Ta pranon prejneve farzin Ta pranon prejneve vagjibin Ti pranon prejneve abdesin edhe pasër tin Ti pranon prejneve qëlimët e pasër ta insha Allahu ta ala të pranën Allahu prej neve fjallën e thanun, dhe të ne mbjellë në zemër pregaditjet, e hirjes tonë në fushat edhe mat lartë dhe mat felat e sinceritetit, deri sa të dalim prej kësoj dunjo e Allahu gjellë gjellaluhu në ne i pajtuar. Thelbi, femeli problematikës a shki, e që na të dalim për i kësaj dunjoja, atë ditë që të dalim, Allahu Gjellë Gjelluhu në ne i pajtuar. E i mjeri, a i nga ne, i thili jetoj këtu, pakalu në këto tema që i mbajtëm na këto 7, 7, 8, 8 të fundit, këto fjalë në realitet të kësaj teme madhështore, në lidhe me të menduarit në Allahu Gjellë Gjelluhu e Gjellë Shënë, i mjeri ajë që i kaloj, i verëbër, rëzë fjallëve të Allahu gjëlle gjëlelu i mjëri ajë që i kalonë edhe në armëri edhe në armëri të afrëm edhe të lartë i verëbër para shenjave të madhrueshme të Allahu gjëlle gjëlelu të të të shenja drejtë për drejti e afroj njëri unë të ajo që i tema ajo në ka për qëllim njënit nga ne bim të mendonë në madhruje në Allahu gjëlle gjëlelu me qëllim me sënim të ati që ajë sa ma afer madhrijës Allahute dhe mëshirës ati ta pros, për të qenë a i pajtuar. Sotin shë Allahute ala, gjëtë kemi për ndështë a ma gjallë pak, me dja jetën surët të nënur, në gjuzin të të më dhejtë. Allahu gjëlle gjëllalu hu të tek në këto ajete, ashfjala për fenomenet. Për fenomenet të cilët jetojnë me ne, edhe na jemi një fenomen, s'kinjë i fenomeneve të cilët në rathojnë i ndëruar i gjëmatë, Mirë për po të verë bërkalujnë. Ndo shta prej pa dirës, ndo shta prej pa dëshires, ndo shta prej pa mundësive. Prap po prapë edhe njëherë po thëmë, i mjeri ajë që i ka dëshiren e mundër, ka mundësime kaluë për skaj, të ative monomenteve të Allahu gjëllë gjëlelu, gjëlle, edhe ajë nuk kalën, i bjen rrugës qëtër. I mjeri ajë që i ka mundësit me utaku me fjallën Allahu drejtë për drejti, i dhjenë së ka ku të qëkërë, i njërë ajë që i ka mundësi me pa, edhe jale jale jale, hu, jale i mbillë sitë para fenomeneve të Allahu Gjellë Gjelalu, i mbillë vëshët para spjeguzve, edhe spjeginit të drejtë për drejtë të fjallës Allahu Gjellë Gjelalu, i njërë ajë, në ati s'ke mishka i bojnë atë e përë, s'ke mishka i bojnë ma shumë se me i spjegu ati, për atë e Allahun Kur'an fa, wa ma ala rësuli, illa lë beladë, fattad der guari ska obbligim qetar per verspjegimit kto tha allah xhalla xjalalu in aleika illa al balag fatiske obbligim qetar per verspjegimit tala iqra fi d-dini qab tabayyana ar-rujdu min al-ghay asdajo a chartmo ezza prait bardhas me kurani kerimin asdallu edhe kamor fund tha mos i donon i njerzit din po spjegoj ju edhe hetni kto tha allah xhalla xjalalu skamidhun li njerzit te lir mësë pjegimi thonu njërzve lam të mirë thonu njërzve mëvarët tash për e juve këtu e ka fea jon këtu e ka islami po njopëtoni njërzit me gjanat të cilin ato mundën dhe me orientu drejt Allahu gjëlle gjelalu duke mësë ditë ndoshta se si me prëndora ati gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shanuh a fjallët janë kurani kerim si me prëndora ati ndëruar i gjëmët po këtham e në fillim këti dherë si po tham, një vjersh një, jo një vjersh, po një vark të gjipoetit islam të mërë në lidhe me umetën e Muhammed Mustafa s.a.w. kur zgjidhjen e problemeve të veta e posedon e ka në arken e fondit të bereqeteve të allaut në arken e vetë e posedon mërënda edhe vun për zgjidhjen e problemeve se së nxani latë sa një poet ki nxani ati ki nxë varki i shpjegu mi thonën në paradisa javë Këllë ajësi Fe sahra i e këtëlluhu dhama Wal ma'u Ala dhahrihi Mahmulu Fa është që di Unë pa i thamë devë është që di me devën e tëla Donë me vdek Në shkratin për të pi një, një pi kuj është fjala për devën Në mesin e Në mesin e Vargut te Deveve në mesin e kolonës në mesin e karavanit të Deveve në mesin e vargonit të Deveve Deveve që ushon një aşë ngarkumbë me ujë po uj, në spin Tha kët Deve ka dhon sherri po dersh në skratin për të pi ujë pa ngarkumbë me ujë në spin se në gat me pi Nuk çdo fandeve me muslimanët bashkohortash e kanë zgjidhen e problemit në dhëm raft Ato e pasdoin mjestrin edhe mjetin më të bukur për thjedhën e problemeve, ama në shpinë i ngarkum se se çelin. Nuk e hapin. Desin për ujë atë ngarkum me ujë në shpinë. Lipin për i qerëve ujë ato. Lipin ujë preativës ka nuk dinë me dhon ujë. Jan donjerë ti ujë i lip ato bombat japin për shembull. Edhe edhe edhe kjo është një fenomen i Allahu xhellal xelali thë lidhu të refuzuar drejt në kontekstin e mardhënjeve të mirat të një muslimorit me qetrin, bashkëpunimi së në qertë emni në emnin e Allahu gjëllë e gjelalu, u kryen të punë pa problem. Dikuj ti i lipuj, a i tja bombë, dhe një kali, e kreë zëtnia dhe u shenë me elbë, a i japë shkelëm. E u shenë me elbë, a i japë shkelëm. Dhe një vicit, i japë kërmë të bukur zotriju, a i, i, i putë brinë në mbarka ti, ke i të kërmë këtë du njënë ka ndodhë. Muslimënët sot për i japën, jo, jo kërmë, muslimënët për i japën sot disa dhe mëskë, mëskë, mëskë me tankëra, jo hajgare, mëskë me tankëra, jo mëskë me shishe, li e dorën, li mëstachet, li e mekërën, bani, bani vetëlat, jo, jo, misk me tankera 300.000 tonë një tanker misk aje ka emnin petrol aje ka emnin naft aje ka emnin d1 aje ka emnin d2 aje, aje ka emnin d3 aje ka emnin 98 oktona aje ka emnin 96 oktona 93 oktona ato muslimanet me oktona miski një japin qerve ato qere dërdhin bomban me thnat me muslimanet Ës pasaj edhe problemi edhe më i madh se njëri musliman i har por koka e çetritallot për qeshët Çetritallot edhe qeshët, qeshët. ke këto majnim midh me hin xhennet në efër. Ke këto kanis pradha mëfer me upit para Allahut edhe më kalu mirë. Ke këto ndoshta son në temën tonë si kemi për qëllim. Kemë për qëllim na në, në të menduarit në Allahun Jellaluhu ve Jellaluhu e po edhe të mëndëjsh drejt se këndë e kejtonin edhe këndë e kejthuin është pjesës e të mënduarit në Allahun krijuës gjëlle gjëlelu vë gjëlle shanu kthav, po i këthani ajeteve të së nëtë i kemi para pa për sërë në thonë ndëruar i gjëmët Allahun kurani kërinë sërë të nur të thonë kjo është temë To a jetë e janë ngusht lidurë me atë e që kemi thonë 7 javë që kanë kalu O njëri O, si, o ti si qënë O ti që të kemi përësit Prej 24 orëve 6 mëllet me 6 mëllet orë Si qënë me i mëllet Gjithish Gjithar Do me thoni kej 4 si ti E i mann bil ato bëpak i mba në hapën për e kohës ma gjatë, o të si qëllë, qëllë i qel. pra, o të që i ke qëllë, për të hrasë i me dhe një harët, qëllë i ato? E shqyqo, shqyqo atë e që Allah u gjëllë në gjelalu e soli, në përmetë argumenteve kuranore, për tin kuranë surët u nulë, ta alamtara anë allaha, ju zji sahaba, është allahu gjellë gjelaluhu s'i fërmon, edhe i bartë mjegulat. I fërmon, edhe i bartë, i banë mjegulat. Thumbën e gjallu huru kama, e pas taj ato i ban a i katë mbi katë, i ban ato a i deg mbi deg, i ban ato a i pal mbi pal, dretë për drejti, pal, pal. pal mbi pal, pal mbi pal e ke vështir me di shka do me thonë, A i që ka esë me aeroplan, a i e dinë masë miri. A i dinë kërë njërejët për aeroportit, edhe kërë të futët me një palë të mjegulave, të cilët ato i kryon, edhe i banë dhe i kontrolon, kontrolon madhënia. Allahu gjëlle gjëla luhu e gjëlle shalu. A i kalon me një palë duke hitë me aeroplanë për pjetë, e pas taj delë në zbrassin pahitë, e pas ta i hip të palat qëtër, të katë i qëtër e ative, e pas ta i del me një vend prapës kohiç, e pas ta i njitët të katë i tretë. Kështu fa Allahu Gjellë Gjellë Luhu, i bëja ta unë e palë mas palë, që e këtë në kurani kërim qartë, një plonë, një holë, i ative në formën e maje, së mjegullë përshka kësër dhe gjohë ka mojën e vetë, a i cilë është në mes dikatëve, i holë në paminë ati Kjo është moja brumit i qitet moje, mili ka moje në vetë, ufla e ka moje në vetë, njërzia ka moje në vetë, njëriu e ka moje në vetë, moja e njëriut është sjelja e mira ati, kurse moja bukës në këtë fasalë, si shka të dushtuji, ja. moja uflës është moja uflës, moja e milit është ajo që i prejësitës bjenë, hemeni është asofrës, për moja e njëriut është si pas laikve, si pas gjahilave është burnia ati, Mirë pa është problem ku i thojnë do burni është problem do ku i thojnë burni Se në këtë bot ka burni i shkajnë zirën gjakun Kur të avrasin i njëri e konsiderën burni Do burni e konsiderojnë Tash me mentalisë pa e konsiderojnë burni Kur për e lafdrojnë do kanë Ta për në Shqipnik e mi pak si rafi Ka hi e dhe tash edhe këtu të në Mrejnë a kjele men Në Shqipnik e mi pak si rafi në gjatë lëtimeve tona Kur e lafdrojnë shindikan mirë dhe një gjaltri Nështë të kështë e pulë me ta, aja është i aftë? Në pritëm shka dëtë del tash nga aftësit e këti, i tha, aja të vjedhën pikë ditës. Aja është aft, i aftë, të nëherën kjo hini mrena, ku je ramadan hevë në fiozë, e pitetin maj mirë i aftësive dhe i, i, i të shkumës për pjetë, në vend se mi thonë ti i kenja sahabë nështë përka akhlakja më ku me gjithë, në dhenë se me thonë ti po ma qonë molin bëgur si për njonin që i sbjegoj hojë në gjami kështë qenë kohë në për nga merit e prejnë këtë du njoj i kështë tonë për nga merion t'in gjenë në ka po qëtë, qëtë që po banë po ma hekë molin e qatë i me burave kështu po dhe po ma shumë ti kur pe lafdorë që gjëqo që dhe të ku je asim hëmafi jëz hëmafi tamam tamam kënë a dërshkon të rejni Kënëna dhe të shkon të rejni dhe matin dërshëm Me shpar në gjiret në gjirësësht Me atë në gjirë në gjitë në gjirë në robët Kanon Kanon i palohatshëm Gratë kur të linë me qiresh nuk linë Me baklavë në të esha atë në gjirën me qiresh Se me qiresh janë të linë Kush në gjirët me, me në gjirën e mafiozme Mafioz delë Mafioz nuk delë gjopre ati Mafioz e me atë në gjirë për po lirë Pra për sërëm e për po thë فالله جل جلاله وجل شأنه ألم ترى أن الله يزجي صحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامة أطيبان كاتم بكات فترى الودك يخرج من خلاله أتي باستاي شافة دوكه الدين دمير أكور تراندوه المير باستاي بين شي كور تراندوه المير Pas taj bjenshi, pas taj sa Allah në Kuran i Kerim del një gjotë të silës joj isoni vetim, e pas taj sajtë del një gjotë të sila ka em një mërmurim, se la një surë në Kuran i Kerim e ka em një surja mërmurimës, surja e surë të radë, surja mërmurimës, ashtë fenomen i Allahu gjëllë gjëllë unjonë dhe qëtri, a thonë, ajunës zilu minës sema i minë gjibëllë, e pas taj prej kodhën e vë bjenshi. Këtër është Kuran i Kerim pastai prej kodrave bien shi çfar kitabit çfar fjalëllahut çfar shkëndze menan djudi kush prej tipe njerëzve që e kanë hetu e kanë mthu dhe i kanë mthu qjerë se shifi dihet çish beska oxh has ka me kallzu kjo as e vërtetu me në dhill i detin tonë avullohet u i bën mjegulla prej mjegullave bien shi në tokë një pjesë -tok, filltohet ka një çarkullon mbi tokë e travutullohet prap kështu s'ka çka ka oxh beskëguk janë as e krime e kushantu thon se sa shkrimë, kjo është e krimë para se të na mëson kimzuzi kështu në këtë lloj. Edha edha para se ta din kimzuzi kështu ka thënë. Po ne i kemi fjalë pak më andaj, fjalë koranore, i kuj dielli, i kuj uji, i kuj ovli, i kuj të, e kuj toka, e e, e kuj e kuj badheni, i kuj djepi, i kuj fëmia, i kuj lireki, e kuj nona, i kuj baba, se na e din fëmia s'it lindën në gjep, keta e din, as ka problem, të në gjepin duhet me lohata i flen. Ki nuk ka një zbëlima, Allah me në metë sinin të se Për me fletë, smitë, do të me përku në gjepi Ndash me fletë Ki nuk u bët beti, kur gjosë u bëtë Po në po formi se i, e kuj baba Baba i kuj janë, nën e kuj janë E pastaj friti i ku kuj janë Në po flasim farat kuj janë Në po flasim toka kuj janë Në po flasim për bujkën e dhe ajku mjellë Nartë kuj mjellaj, nëtë kuj mjellë po po folim shumë dhishka ma shumë e tila në thratë në bethim në të regojnë udhën e vërtet terë të madhënia Allahu Jelle Jelaluhu vë Jelle Shënë bjenë shi prej kodrave a bjenë shi prej kodrave nuk bjenë shi prej kodrave pra po këtë thami hip në arro plan e hip në bimjegula i shafë se ato janë kodra ato nuk janë kodra me dhe e kanë pami në kodrave nimi e 500 vite Allahu Jelle Jelaluhu kështu jam nëjë Vjenë shi prej kodrave Do thonë prej mjegullave Të cilët mjegulla Nëse ju kalluën prej siper E kanë pamiën e kodrave Ato dhe prej posht e kanë pamiën e kodrave Par atë të që shof. i shofë Inderuar i gjëmoth Tanë kurani kerim Fiham i mbarad Baj në vetë e mjegullat e Allahu gjelle gjelaluhu Akul Akul im të sumë në formën e kokrave Jusibu Fiham i mbarad Ta në formën e kokrave Kërë gjënë, si eshtë, unë për atë njështoj, katë marë që për me këpëgjuhë, që tekë, dajakë për njërdit, ju si bubi i menjësha, u asrifu huam menjësha, fa jaqojmë ku i dojmë, i largojmë prej ku i dojmë. Plaku i jonë, thotë gjallit vetë, bërë, bërëshni babës me vijë e dalë. A i spjegon në këtë ras një ajetë, kur anë kërimi i kërimit i që për e ditë, bërëshni e dalë me vijë, me vijë, me vij edhe dhije në danë përgjimë saj. Fa, ju si bubihi me njësha, wa jësrifu huan me njësha. Fa, ku i dojmë, i adërgojmë, prej kur dojmë e largojmë. Fa, e qka është pa ku i dojmë, i adërgojmë? E dënejmë robin e Allahu gjëlle gjëllaluhu. E dënejmë atë e si pas meritave. Një cinsipë e cinsive të Allahu gjëlle gjëllaluhu, ashë ajë dëmtuës. Allahu, ashë dëmtuës. Ashë e nëpër ku që i lezëm 99 emna për Allahut, njoni për e emna, vetatia është dharë, dëmtuës, ajtë dëmë dëmë. Njerëzit qërë, njerëzit që nuk janë muslimane dhe ato që i kam në besimin probleme, thujë, që i shma, a Allah i banë zulluma? Allahum, Kur'an ka thonë, wa ma azala ma humullah, fa nuk një bojmë zullumna, wa rakim kenu, enfusahum jëzlimun, fa ato i bojmë zullum dhe dhe vetës, a ne ek ekzekutim njoni prej njerëzve ka bo një dame kanë qitë në gjithë pa i thojnë kej me nejtë në qinë vetë në burg gjikasja pa i ban zulum këtia si qëtë zulumqara të jemë veti pa i gjikon, a i ekzekuton ligjin kush ka bo zulum a i që i ka bo zulumin pa pagun zulumin e vetë a i zulum, ai ekzekuton ligjin a i thot kjo është merita e zulumqarit zulum dhe nën a i qizduje po verës në dënon me hakull. Sa rasullallahi në hadith, "Idha ghadiba Allahu ala qawmin, ja'ala sayifihum shitahum." Kur të dhënot Allahu me një popull jav dhan me verën dimën. Çto tha? Kur të dhënot Allahu me një popull, ja e shndron verën në dimën. Për 2 di minuta, për 3 minuta, 4 minuta, s'pris punsa, krezor e shndron verën në dimën. E mjell robi. E kultivon ata, e ujit ata, e punojnë atë breçet për di minuta se ka për di minuta se ka kjo është dam jo, i joti pa Allah nuk kanë dam tuës, ti jetu ka bo dam nga merita që i ke bo mësë haro se ate e ke meritu me qeni me emëshën i ndëruar i gjemot kërëgjohështë e mrapa kërëgjohështë e mrapa pa zonë të e gosht nga sa shqare a ka mënë si hoxha i jet me ta spjegu vetëm një element me ti me gali bindur për i gjamië se po, me u korijgjote të mas, me u korijgjote të mas, del mu ku duhet puna. Por shemë, Allahu Gjellë Gjellu, të ka dhënë një bërë qëtë ti e njëzët vite me ravë, a i bërë qëtë e ka e mënin grune, ka, praz, ka, duhan, ka min min e mënin praze, ka e mënin duhane, ka e mënin misër, në regu. Edhe ti s'kedasht me një për hakin e hujë në tamrejna. Njëzët vite s'kedasht me një. Ke punun gurbetë, 9 mujt, 8 mujt, 6 mujt tash ke arnë përshim familje ke korë një fitore duksh me a gjithë e ke pru 10 mi mark, mi frank, 10 mi frank të shpia të ti gjaliot edhe ke arnë të shpia tash e ke ble një mish e ke ble një gulak e ke pru të shpia, e ke praj, e ke repe edhe e ke kry pa ta pritë shmenu pritë menu pritë menu, menu mbish për e të me tha edhe ti ngratë e ke harru Se ne pasoriën tonë xikef u ka rat kan hak. Ai fashë jo, xikef u ka rat kan, hak. ti s'don me ni për këtë. Allahu xhellal xalelu ve xhellu shanu. Ati qi i ka vëmë te xalla, edhe se jap zeqatin ja çonukin mal, kjo është vërtet, kjo është më vërtetume. Ati qi e ka prem mishin i ka rufu qarat ja çon ja çon çënën thum. Pi pi pi tovore di o pitzokakit. Kur çoca bale e ka bajtaj kejte ka qit për jashtë. Edhe kjo kanë do Po shka u bo me neve, shka u bo kjo punë kështu, është gjë, në të abit, njënë i er prej njerëzve gullës të ne, prej zovarëfërve i ka marrë erë për jashta, si a ke dhonë nasibin, si a ke qu fatin e vetë, fatin ati, a di sa ka qeni man? Fatin ati i ka qeni man, një kilogram për 300 kilogramve. Qa që ka qeni fatin ati, se s'ka se qo? Nuk ka qoja ku ishijes prej gullës 30%, s'ka kështu në islamë po një të dëvëbel, një harë veç pak me e prek edhe culta ati ati dëvarë për i nëko kë ishi këtë se ke bëa, Allah u gjëlle zhëralu u tha, nune e bajke të qëtëra tim po ta kishe bërë këtë unë këta se bajmo, veç ojë qëdi që banit që banit zotnijë ukit, sa muslimanve jo të levizshëm muslimanve jo të levizshëm përka marveshja dhe përka afrimi, edhe ati veç a jam qoj ukit, jam qoj jatë që jukin me i bo azab musliman të jotë jotë të mirë kuptim të me zlati jotë të mirë fil të me zlati jam që jukin a juki ative tashun e së di shka ka emni shkam intereson muhe që që ka emni naj ato nuk i radhitin fafat mir ato nuk bashkohen mir ato nuk bashktonojn mir Nuk kanë dërti në fesë, po jone e simpatizon atë Fransën, qëtëri simpatizon Amerikën, jone ti qëtë goja langë masë Amerikanëve, qëtëri ti bjetë bumë e Amerikës në dhëmë, ki qëtëri ketonë këshët sotë mire ka, e në këtive ka thënë Allahu Gjëllë Gjënalu, jafë qënë jukë. Fa ma dhe bani, zaijani ursila ala ghanëmin, bëja shadë damin munafikin fi usënë në muslimin. Fa të diho që tuntë, kur di uqtun të, të përcjelun prej Allahu dhe le gjelalu, kur se në shkatrojnë bilikin i dhejnve, dhe dhe, e një një që banit, sa e shkatrojnë një munafikë shëshinë i muslimanve. Shtu të tharës ullajnë hadisë. Po gabone pëthu helbet, au breshfarë filozofie. E tani tim e ndonë se për nga marion, ka smjegu filozofien e, e, e Sokratit, e Aristotilit, e Platonit, e Morsit, e Hegelit, e Gëtës, e filozofinë në një që se të frojnë dhe lamarkot e qëtër maksim gorkit e tatijet si sa në shpjala këtu fare aja është i dërguar e Allahut flet nga wahi Allahut, son, Allahush, e Allahut gjëllë gjeralu ata e mësonë Allahus ka me thonë fa i madhë i bani gja i ani ursila hala gharëmim fa di ujqit di ujqit und të dërguar fa, u, u, urs, ursila fa të dërguar joh dhe, joh vet, në bilikin e jonit Kur s'lesh katroj bilikë la ti sa mundet një monafik shëshrin nikaton me shkatrru. Një popull me shkatrru. Një një një fert komplet me këqë njerëzit me shkatrruse shkatron ai. A ke një pai monafik i on jo thosh çka bën? A ke nivuro? Çfar monafik i gojen me xham 51 cm. Çfar monafik i gojen me xham 78 cm. Qëfar më në fiki, menë qinë goja. Këtë ishin plakat qëra herë e kam një nuse, shtatë gu me një gu i ka. Në ishmi fmi se dishmi kujto ishmi se ajo një gu, është një mrena qetër në qetë jashtë. Shtatë gu me një gu, kjo, kjo, kjo nusja ajo në qina ka hinë dhëmë në këtë ditët e reja, një qinë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Një në guhe ka emnin BBC, një një CNN, një në guhe ka emnin ANN, një një AMM, një një PTT, një një MTT, një një PTP. Lëj, lëj gjuh e mrenda me tregut i e se atë e që atë vendin, atë skejnë, ku është vetëm një gjuh e ka emnin gjuh e a vërtetës, a i skajnë është në gjami, vetëm ati mos beso kej qërat të besoj, pra ku duhet mos beso e beso atje ku zduhet un po e ofres jamë të ndarshëm meqense unë ezripi bi kësaj kurthe e tash në këtë moment edhe hipni tjetër unë them deri tash s'ka kam thonaj tjetër hip sot kjo çka ja tha hoja kurrëta eksava që ke të vërtet edhe ti s'u nënbraj vendit vend ai trajt i thotë so. jo ai trajt pa drejt vend ai qetë do so. vjo i diti pa drejt 150 vëndromi për, për një orë këtu për zot zot çish del për i xhamie me sh, me çfar bindje del për i xhamie ç's'do e ke hallin dom që kja është halë e jetë të shpia a i kini pagjin ton, të tonë të më falni unë kokoj falje inshalas si jam i të prun a i kini pagjin të tonë dhom që janë vërlirë ketë për e si thë gjimë shlejë servisin shqip shlejë aratërës, shlejë turqës shlejë anglisht, shlejë germanisht shlejë behonë, shlejë villin shlejë shlej këta, shlejë ata, shlejë këta atë jemë majtë smrami kejt për harojnë se këtoja kejt nj janë përkësime në ato që rëtë gjuhë asungina asungina shlehe maton, shlehe keton, shlehe maton njëri si pas makfasi që disë mas të njëgjë si pas makfasi si mas të njëgjë si pas ti, si pas ati në atë gjuhën këtu tëma, një hare ojnë dëruarit trazovë pak s'ka nevoj për 6 orë mazdarë kemë njëllë ti parasaj nusës që i ka në 150 gumin i gu që ka ke njëllë, që ka e pengu që lirëvë pak Lirev, le pak ko për më mëndu për Allahun gjëllë gjëllë luhu. Le pak ko për një abdes muqu mazdarke me i fal një dhere qatë për aset bish me fletë. Le pak ko ti, le i gjitha orë më unalë me, unal me thonë, o kri ju si jemë. Unë jem të të shërbi ti e po pak për, për lutem, të shërbi. Po të lutëm rritë të shërbinin të emë, ti banë e matë marë. Le pak së hatë. I ke një zonë ke e kësë hatët. I ke një zonë do së hatë me punë, do me nusë më neje që farë më neje gjëmatin dërshëm që farë më neje para drekë e më nejt mas drekë e më nejt mas i qinje e më nejt mas darkë e më nejt mas mes natë e më nejt do në një më dhejt natës po dalim prej shpije me shku më nejt do në gjash të abale po binë me ples e janë konë nejt. Kep, qito, kep, qito, nëfe, më nejt kejt qito kejt qito sënëfe jësëm në në gjurë e kursis kejt qito grupa të jone kejt qito Këtë të ratha Këtë këtë kanë qefë me korë një fitore Këtë kanë qefë me dalë me një kodër dikund Këtë këtë kanë qefë që janë një aktive Ti qetë në bregdet Kët Këtë këtë dëshirë shprej Adel kështu në bregdeta Anë njën me konefa, me taj, me qarëshafa Njën i angre qarëshafin shmaj njën i njën i njët Adel mbrega Njën i angreja për të mrapa me shku njën i për të para Adel se s'pë banë fjalë kërë kërë kërë kërë po qështë jemi të ingratë ta itaniës, po kejtë të rezultati më abetët i kanë, kejtë të natë arifës i kanë më abetët kërë dalë në të bajramit, a, kërë dalim në në bajram, në po dalim në bajram, bajram a po bajra. oh, i që të thot për në abdullëm alasik i bledjet e bajramit a i në mo bajram, që ka përdo ma shumë se, ma shumë se bajram ah, marav lau i dashëm me ditë ti me dit ti mirë se sa bajrami jot është largë halasja ke njës me njënu që është largë bajrami jot është aqë largë sa që ti asë një dit ramazali që është largë ama që interesant ti kejt të 30 brige kejt të 30 meja i ke harru bajrami peshe lau jam i dashë muslimani ndërua aban ti edhe une se bashku me i hapsit Para krijesave të Allahut xhellajelaluhu nga sa i çpondoj. Para krijesave të Allahut edhe asaj që pundoj. Un po të thrash për një punë, vetëm një punë me i pa gjonat që janë. Ashtu po të thrash. Po të thrash me i pa gjonat ashtu siç janë. Me çen fëkkanis, e bëhesh i kanis, na i them me kanis, me upajitu. Ne ket pikë, ti na mbash ku ti josh me gjona të çish janë. Na çathare shumë ju kemi aprovë Bayramit. Në atras, ju kemi afru bajra mitë shumë. E që shë janë pra gjonët? E jan pra? Jan jan ku janë gjonët pra? Në fjalla që e hitë ondhë la u i dashërë. Kë e hitë a në fjallë? Gjonët janë largë. Në fjalla, gjonët janë largë. Hënës kanë orë në sa firtë. Hënës kanë orë në sa firtë me e pa kushë e patë fajnë. Hënës kanë orë në sa firtë me e pa kushë në ngëtë. Kënë se së dinë ato së se, dinë kushë nguës Henës kanarë me studiu kushë nguës Henës kanarë me të këthit e mas Me gjëtonë me dalë murra dhe një hare E me e pa ato prej sa përmi kushë mungucet Kush pësillë ma shumë E tani ato i një mojnë të fortit se janë do shumë I le gjitë prej gjemotit Kur qkojnë me pajtu Na kemi përvoj nga kjo pun Se do ja mojnë të fortit krahun Allahu gjëlle gjelalu këtë kitab Këtë liber me këta shenja Këtë liber, këtë fenomen, këtë tëjmë, këtë hapsinë, mu për këtë e qëj, drejtsinë me do, drejtsinë me do. Sa ju si bubi me njësha, u e srifu huan me njësha, sa dhe breshnin pra me drejtsi, tha qëj. Aj që mëritonë po, e ronja bereqetit si që se ka mëritu i jo, e përzi njërju. A dhe mas i ka dhe pak kohes, i ketë pak të parën i ka shurënë. Ta është njeri ju Njeri ju I përzin pojmat Me marë prej së kaku përveshi Edhe me pyta i kupëm qoni Nga i thojnë për të qojnë në gjithë E para pyta ati e sinë të të të shka kanë bo Ka drejta Prej së kaku ta mirët njeri me qënë gjithë E kanë marë prej së kaku për e qojnë gjithë E para pyta i kupëm qoni në gjithë Shka kanë bo Shka kanë bo kur qonë Ti vetë për e lipë Në halëtajë dhe thotë, e mirë, e që shpo e lipi, kështë në shkullë punë të eme, shka lipa? Ti vetë po lipë me hinë gjithë, mund gjiku. Thotohësh, ama med vërtet, moti e mitut pasje sier regula, ama med qëto katër fjallë të fundit për një me ke hinë shumë felë. E ku ka njeri që e lipë gjithë në vetë? A po do të kaldoj se veshë ka në katë unë temë janë një katërshimë? edhe a i qëtri ka tuni ka 400 vetët, edhe a i qëtri ka 400 vetët. E ku janë pravë të? Që e ku janë? I avratë bresh një duhonin, gjimësën e arës, se e karën e gapë. A, a thamë me vijë e dorë, kër të vejnë e kulgjia e këshirat vramin, ki i thotë, pishi brejnë ata mu, pishi e jo, honë në brugë. Shkrujë edhe atë matonë, edhe të pavramën ka qëfë mija shkrujët, edhe të pavramën. A i, i the 7 flet i kam gjithë shkoq me këtë 27, a be pishit ba dhe se së dëm ka ti kashem, e vë të jetë na kokoshka. A pe, a pe lip ka pra, a pe lip gjidhin, a pas ka qef me shku në gjidh ki i që pi u dhe drejt kap, e lip, e lip ki, ki e lip se ki haron sa Allah u gjellë gjelalu, e ka dënu aqsa, e ka dënu me 7 flet, ki ka qef me qeni dënu me 97 flet janë shë baras pesh me atële që i kanë donë 7-2 burtë, thotë jo, 27 mu mduhën. Njajta, si ajë, si ajë, njajta. E thash i pshim mene që i shka thotë jo, 7-2 për mu janë pak, 27 mu dhut në mduhën. Qa që i shqim a i shka thotë jo, 7-3 fat janë, 27 duhën. Njajta, s'ka nëmë rishim për një një qëtërizit. Mirë po, unë kër thash në filimin e dërësit, o të si qelë, qelë i si qel Nuk thash o si mshel qeli Thash o ti si qel qelisit Për këta thar Inderuar i gjemot Ashtë shumë let me qenit sinqert Po një pun duhet me bo Me qenit sinqert ashtë let Po duhet me qenit kam gullës në ten Duhet me qenit për ditë shumë në ten Allahun kurani kerim Në ka ardhë me spjegimin e fenomeneve Së kërë pëqeshtja e shivit e ebreshti që i cekan këta jetë Jo për qëtar, me në thirë Me në thirë ne dhe me pas e këto jam të Allahu Gjellë Gjellalu Edhe në duhet qëndrojmë paraktive gjanëve si hapun Me beshimin Allahu Gjellë Gjellalu Të pranishëm edhe të pajtum në ate që pëndodh Me kush që ti ikim asaj që i në qënë Me meritu egzekutimin e ligjit mbi ne Ai so, qallibullahu al-layla wan-nahar. Yqallibullahu al-layla wan-nahar. Allahu jalla wa wa jalaluhu banratul-limin al-nata asra al-dit. Allahu jalla jalaluhu fa thaki pra banratul-limin al-nata asra al-dit. O vllau i dashur. Kurani i kerimi di fjali thot, Allahu banratul-limin al-nata asra al-dit e, e ka arsin edhe drit para veti. Po ti duhet jetosh gjithmonë në dritë. Nuk ka shkurt me jetut inter të nota as e ardh. Ti duhet të jetosh gjithmonë në dritë. Ja kemi fjalën për dritën e besimit. Ti duhet të jetosh gjithmonë, të zguxon me mend tër. Ani Zenota atëherë për çetër zanash, ti zguxon me mend tër. Ti zguxon me mend jashta xhamiz, se jashta xhamiz i en terr. Se atje mrenas megod drita Allahu dhe llelaluhu, e të lan dhemon edhe natën. Nuk lën me shafu, nuk lën me batis. Fjalët që folen xhami i sërdin faktikis kur balafaqe është me to edhe masë shumë ti për to kej nevoj e nuk gjënë zgjidhi nuk gjënë zgjidhi edhe ndonë dhe me azeza se ti sërdin atëherëse a i problemi jotë me të cilin ti ki problem a pasë pjegu moti e thutë ti e ku janë fetar shka po banë hoxha, ku janë feja e di ku janë feja 6 vjetë para se me ndonë problemi a shfolë për problemin ta në gjemi qa gjënë feja a jo ka metë ma shpinës tonë Dhe dhe vjetë para se ti e ndodhë problemi, a spjegu për problemin të të nëtis pa të ndodhë këtu. Pse ti ditën flinqe se pa të nejtë notën. Flinqe ditën se pa të nejtë notën qëtë. Ti bajë shehizmet, kaficit e dhe barit, e bishë me fletë në gjashët. A, për nga mërë jëtë, hoqa jëtë, për nga mërë jëtë, para 1518 dhe hoqa jëtë, në vitin 1985-86, në këtë gjami pa të spjegu, Se për nga mërë jetë ka thonë, o i dashur, buri ke li ummeti fi bukuriha. Umeti tem ju ka da bereqeti herët më njëzë. Allahu ndanë për ummeti tem bereqetin herët. E jof lije sa ati gjash të në lip në penzë bereqet. Të janë fenomene të cilët duhet me u diskutu haptas, për të cilët duhet me vajtu se që ka për ndohë. Me një kafe. Me një kafe, tëpti mosër mirë nga duhonë, me një pare një televizorit, 60 vetë, 70 vetë burra, mbra mjehin, pa hëngër dark, shumica pa hëngër dark, i pinë 100 kafe dhe një 50 cigare, mbra mje edhe këshirin televizor ati, mbra mje harrojnë se në shfarë ambijenti, hënez dhe mësojnë shfarë ambijenti kanë bëhë, kur dalin për jashtë ta mazdarke, në shfar atmosfere ta laut, pasë tërkandal, hënez e shofin se mirët frimë drishe, pë harrojnë atë i se janë bërë, si atë të qerët, si atë të qerët në me zlisin e qerve, ashtu janë shëndrunët e, këto hënez bin me fletë, e mbillin dënjane vetë këto, kur t'ju dal e gjumë i flasë, ja për patriotizëm, ja për shkendë, Ja për fe, ja për glas një lëk Ja për dëhanët e qerve Ja për atë e se s'puban Dishka puna neve Neve sa të në bo diqka Jo diqka, neve sa të në bo kur gjo Neve sa të në bo kur gjo Rezolutat për në bo njërë Rezolutat për në bo njërë Me rezoluta Njëna rezolut në në shkruet vazhdom 35 vetë pëndër pre Vëq pak me mësi huna muë Ta qes një guri në borë Se huna Më ka kësi huna A ditë ku u bo gati katuli Me më dherë mu e prej gja lëkit Me thonë se ti mos je hun Se ti kështë qeni do për nëse këshmi dit Ti kështë qeni do për nëse këshmi dit Hajë në shko mo Në ditë Në ditë për para Para se të pojnë gjemote hajtë shko unë e mdezi një zjarëm që është katunit a gjë, edhe në vend se katunart e mi, të mledhen të majnë mledhen për, pra, për prejashtimin, e më lajakupit prej gjamië, unë mdezi një shpi në fundë katunit a gjë, kejtë katunit me kofa të ajo shpia, të në thojnë atës të stansot vakë të ishtë i mledhen më mledhen gjamië, hasë shko shpia a gjatë të u kolë. Unë e kështu e bajnë, po jam aqë i aftë, jam aqë i menqër, jam a saçi fitoi simpatitën 1 miliard çervëzoi. Aja shpëtuzea, aj, ja, që diu ka kollë spiaki e ka fa, kin spiene verti ka fa. E kush i fati pitas tas targona për mësafir i gjegën. E kush i fati 10 dişak mi ble për miç, i gjegën si ti kishe gjegën agës. Jeval ho, hola go, kia la dişka me flolor. Po mirë Unë që ja do gja shtëpina ati pëse i, i kishë dhët jargona, të misafireve dhe dhët bishek. Po, unë e di mi jargona të shpia jemi e i kam, asë më pa për se jam i do përta. Që asë i jargona, di milioni i kam të shpia. E po, unë e duet mi pas, ama tis duet mi pas. E, si ti kishë t'i unë t'i gjegi. E, di për se t'i gjegi, se vla vijot për dhëtani. Unë për t'i gjegi jo për qëtërse, vla vijot për dhët du e, e zla vijot makavon. A i keni pa muslimanet sa janë të mrapa metën? A i keni pa muslimanet sa janë të unët momentalisht? E ta shti këtu vlavë jam a problemi. Këtu a vlavë jam problemi. Problemi këtu nuk anë shsebë, mas i kanë a kjohtë të musliman. Shkojnë jam a imë qera ka. Këtë e kanë politikanët. A na imi qerë. Në athojmë. Ku për shkojnë? Ta e shkakarë me të gjegi dhe ti jargoni na. Në, në, në? në esër. Sa bali, kur ta shirë të jargoni tanë, flaka i ka Mos u ban, mos u ban shibe, dishim mos pjesën këta. A di pse? Se vllavëriot po thotani. Kjo nuk ka prej fes, kjo ka prej pa fers. Kjo nuk ka prej islamit, kjo ka prej pa islamit. Se argumentat i islamit flasin ndrishtë. Ata thojnë kështu: El mu'minu lil mu'min kal bunyan, muslimanet janë si tu vlet mur për një anicetrin. Eh, ne i kemi datu vla, si kafe ajon fajët, ajon në mësër mirën e dhe. Dhe në, wa ta si muvi, hap lillahi gjemiha, kap në për litarin e allahut që të gjithë. Të gjithë ju jëtë jo, do po jo, do po do jo, të gjithë për litarin allahut. Tone, gjith e allahut. Të në nuk gjithë një arganat e vlahut, se kejtë për litarit kapun. Shpia jeme ashe jotja, shpia jota ashe jemja, e kur tjetë shpia jote e jemja, e djegi unë ata, unë ata asnë një arse djegi, kështu pra, كيفا يون دانور كيف متفاس ظلا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم مو صفرچالي مو صفرچالي مو صفرچالي سيديل ارا نو كييوفين پر نير كياش قران دا اتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تجيت كاب مو صفرچالي اوبا انتارسانتا كاي پدين سمس مو پرچامي Këtë të dhënë, a, na, abe, na duhet me konë bashkë, me, me guj, me guj, na duhet me konë bashkë, me punë, me vepër, në fushën e zbatimit. Ashë fenomen i veçanti njërë zveton në momentet e fundit. Ashë fenomen i veçanti njërë zveton në momentet e fundit. Se të dipalë mësliman liptojnë me zvetë, të tu dipalë shu e do. Ashë interesantë. Gjema hall zonë luftën më së vërteti. Vramtek saj shahida, vramta saj mahalla shahida. Tudi shahid? e madhe. Ke shahida. Ku vraç shahid? Pas Sasha shto i ndëruarit. Një herë më u bë mëse Sasha shto, shahida janë vetat asha janë vrarë për, për, ja, për të vërtetën. Për të vërtetën e Allahu Jellalul. Të ha më zorfet e më bo shahid mua. Për atë tan apo. Më më më më tregoi Jonin një i fjal në një varrim për i varrimeve që kanë ndonë tetov. Në kohët fundi e fundit tash, një njeri të quhet Evora në Tetov, ndonëse s'mjegum me një dom ndokët. Të e çonin njerin Tetovi kanë chua fë si lule trumullakta mrapa. Njëri vjen me anum mbi varr, kur ta kurta kurta varrosin. Lule trumullakta, shkënisht me një fjalë kam fjalën. Shkënisht me varros, njërin ton. Na s'ka duhet më të qëmbash, duhet më të qëmbën për çam apo. Qoft hoja knon mbi varr i thotati thuj la ila ila ila allah që ota i qëtë rizatati, në dhënë e kam një letrë, ota është shumë që aki, e ka paslu i topin mirë ki. E ditë se fërë qëto se mi dalë borë që ta po, se edhe ki ka me thonë në dishkasë, për mi vorën e filonit, mëra vëllavë jemë, për ma si të folë o hoxja për mi vorën e ati dhekmit, ke i gjonët në janë bitis. E mirë pra, unë tash do të fali gjumonë, e dhe do të kënu, elhamdulillah i rabbelare min Mështë përdo me thonë elbet në agnove në homin të iman, po. Lërdoj pak nika shore se kam me knuodhë në në diska. E kur që janë njështë në selman litën të imat muati. Aqështë të shkojnë në të puna. Po të i e muslimon, ma ku përshkon? Ku përshkon mas hoqës për mi vorin e ati filonit? Kuj e që ru? Po të janë që të feja i ja? Jo janë muslimon, e pa rëshuji, pra. Nërja të letra shkeli me thonë bani bërbat. Apo priti me thonë të, të vorat lërgohë maratanena, pa a janë shregullim atëherë. A janë shregullim atëherë, se ati e ngrenë zonën Alimi, ati e ngrenë zonën Gjahili, ati e ngrenë zonën Katili, ati e ngrenë zonën a i Palangozi, ati e ngrenë zonën a i Majpamarmi Vesh, ati i delë vlajë vlajë në vlaj krafë, ati i delë kushënë, tja që ata pe prita. A jema musliman, po e kënohë më në lëhomë në lësurë në i bonar e q Të e që u njonin të voran të to shtifrik. Njoni shkoj me një lule për maskë, shtu trombullak, e i tha njoni ati nga të, që e ma të thaket lule të anë, në thë kupeqënë? Që e kët lule të anë, thë kupeqënë? Shkijët i nëjë në shkupeqënë? Kupeqënë? Tha, në Vropë. Tha pohim në Vropë. I tha i qetëre, tha, o, oh, vla, tha. Këna të shku në aherat, tha, nuk ka <laughs> <laughs> ki ki që po e qëjë më të vorë, a ki sa të shkua në vërëpë, a ki në a herat atë shkua. Po e pës për, për, për izaj zotit, a i ka thon me ven? Po me ven i ka thon, a shëkara nuk asë kërnu, a kua ki kuat të shkua ki. Ka në vërëpë atë shkua. A ki në a herat atë shkua, ma i prebura kështo, po ato në a herat, nër tokë në vërëpë, po të në një miqua. Për të një miqita. Këto janë dif Të janë dy fjalë për të mësurin, i nderuar i xhamat, rinie e nderuar, mos më, më shkoni këkajo për shemb abonit, kando do të na, ska ti bëjmë ti shkojnë hoxhës ti derfolë ama natën e dalim, shkoni mas hoxhës, shkoni mas hoxhës, shkoni mas mas imamit, shkoni mas mas faaz juve me rregullate faaz, por namaz e vitit, ka e habitis për kë, e vaje se ajo ja, pjesë e mrendshme pjes e xhamis, as pjesë e mrendshme e fat, nuk do në çara sultanate mo A dini ju ndarshëm kur ka dal kjo mas hoxës me folë vëdo? A dini kur ka bijkëseerte? Komunizmi, shteti komunist, e skadopa shkolla ato te vorrat. Se ankon dombra i fasa po. Tash i popi më thon diçka te vorrat, e na mos më me thon kur json san rregull qe thot. E kush kanë ngon këto, kush na çënkan? Eh, edhe na duhet më thon diçka. Je kon këtu, je kon këtu, je kon këtu, je kon këtu, je kon këtu. Popi tha madh na tha. Eh, na pro. Eta është u, u, u thështë kjo të të nahini ma ena përshka, me, Lirov, lirov A shkoha me u liru, lirov se A shboj bol Lirov në tjese me rak Se një asashbe dhe une një dilafe Se një dilafe të mdoja Ja ka thonë a i shkadur Edhe mas ative di fjalve Ska nevoj me thonë për atë bekmin kërgjoh Se a i sa në të shku në Evropë Kua ku në të shku në Heratë Gjëmotin dhe ruar Gjëmotin i, i, i dashur Në Allahu në gjëllë e zhelalu e lusim që Këtë dita të arshme Sa janë aqë Të ditura për ne Allahu t'i vjen me dërz T'jen për neve dërz T'jen për neve dita të rikësimit Në tonën Të mënduarit Të punuarit Të vepruarit T'jen për neve dita kësimi Në vijen Prej të cilës të vijen Në kanë qitë qërët të jenë dita krenarie. Lufta që e dao penin e të vërtetës për i pa vërtetës, për deri sa tjetë kjo bot, ndodhin Ramazan. Ajo kishtë e më një luftë e bedrit. Fenomen prej fenomenëve, 304 mëzbura, luftuan kundër 950 vedve, anë miku i kishtë qa 700 dheve, 200 këvalë, 950 shpata Muslimanët kishin 314 burra 710 dheve të dikuval Kejt Kejt kjo ishte Ska pas që të sen Dijet e ku shka fitu Dijet e ku jde ishte pitorja Pitorja ishte ative Që Allahu gjelle zheleluhu ju tha A e keni bol Kështu ju than beder A e keni bol ju 314 që i një të mit A e keni bol nimi me lajke Në mdihëm e mavorë një tha a i keni bolë 3.000 e pak mavorë në sa atët e fundi tha 5.000 do t'jelë qoj këto 3.4 më t'bura këtë dhët me e meritu këtë vi dhët me e këti këtë kështu kësësoj kës, kës, kës, dhët me qenë që me e meritu këtë këri ju si me të thonë a i këtë bolë ti qito qito ti qoj ka, ka t'jone e mësë më më shtetë nga ta mësë më më shtetë nga ta se oh, o, kësitët kësitët se kosën rruzë e kam bo. Kosën vishtin, kosën edhe krajnë, da, kositës si ti shkoj ati, shto fa, shemi bo, shto fa, se tja nisin sa banë, ndreke pra për të i ketë. Tu shku të ara me kosën kra, një qënë dimë dhe të veqari ra me bicikël, ja thaj njanin brilt, edhe njanin gungë këti, ki për di kilometrë s'kam rritaravet. Nicion me bicikl 12 vjeçar, këtu në rrafin tonë, as nësh me gips 4 muaj. Në rrafin tonmrenë, unë s'flas fantazia kur hiç asnjëherë në historinë e sqjegimeve, në fantazi kur në fushë, nëse flasë lajmë se kjo fantazike. Ironi çon 12 vjeçar me bicikl. Ja tha njëra ngluat edhe një në atyre, një një një një mbril. Gja 4 muaj, u shnosh me gips. Ai çfarë koza? Bresh në sahat e kam çokat, krajn, bishtrin edhe e kosit edhe. A e kositi ki? Pse e pat kosëm? Nuk e kositi. Përmvili, nësatë në hoxja kishtë shku në pazar me ble një gomar, ju kishtë dashë për me ngarë ku pi malit di shka. Tu shku për udhë të poshtë, u taku me njonin, tha ku për shkanë, tha në pazar. Tha, qka përdo me ble? Tha, një gomar, tha se përmdu pi për malit me zhri për di shka. Tha, anë të mirë, tha thui në shahë Allah, tha, në shëna dini pas Tha shka, insha Allah, tha. Parët në gjepë, gëmorin pazar, tha. Shka problem, tha. Parët në gjepë, gëmorin pazar. Hinin pazarë, shëtiti pazarën, kur dullë, pa gëmor. A i poprit këtë dira. Tha, a bleve, tha jo, thë pësës bleve, tha, mi kishin vellë parët, insha Allah. Ndër pazarën, njërën, ja i akëshështi dorë në gjepë. Tha, mi kishin vellë parët, insha Allah. O, vëllë, vëllë, vëllë Nje ta duot ti po të doj për një punë, po duash nëpër të tash në Allahu xhallej zelalu, sa ajo bëhet nëse ai don. Ajo bëhet nëse ai don. E ti thuj pra, o Zot, un po e baj këtë punë nëse ti, ti nëse ti don, e ajo atherë na trash realizohet. E lutim Allahun na për pranim. Na lutim Allahun xhallej zelalu shit na konsideron vetat, nëse na konsideron vetat pranimin e punëve tona, shumë i vërtet na trash اذا نديمه الله جل جلاله واش منه نسه اين نديمون كا ثون لا غالب لكم لكم اليوم ان ينصركم الله فلا غالب لكم سيتنده ماونه كا خشوموند مو لله الفاتحه استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم